بسم الله الرحمن الرحیم باب سیرت الملوک دغه مناسبت من غوایل چې سربراه د مملکت له سربراه د مدینه له اوساب په کار روزکه چې مدینه بغیر د سربراه نه نه چلی دلا او غلا دا سي او صاحب چې کومونو کار دي چې او هغه مرغو فيه همي چې له دې سره د خلکو محبتي او دیم دا چې علا او صاحب چې نو د روب او د هبتوم وي چې زنه چې کومونو رئایا یریږي ریایا تی او یریږي هم او داسې اوسه پکاره چې د د مدینی په چلاولو باندې قادر وي دا اخلاق مرضیه شاسو چې کوم جزئیات ذکر کړي د اخلاق مرضیه جزئیات چې کوم ذکر کړي او بیا ورپسې دا غیلن حاصل شاه سے پخپلہ ذکر کئ نسیرۃ الملوک چکم شرائط کی د خلیفہ اسلام کی اقا برستمون گوئے شاه سے دیمجل کے ذکر کئ خلافت په بحث کی دل تدا صرف وئی چې لکه عقلم دا خبر وئی چې لکه بادشاہ دا سربرہ د مدینې چې دو د خارو چې بس سوق دیولې دا غراوله اوسېکا سربراکه د خارې ناپرسان ولا قېسي چې بس په چا کړهی پورش رواه چې سوق سار وخت کې لیداره غو بس غديسه شي شي بعد شش ناول شاهسب داغه اخلاقی مرضیه او لوق وضاحت کئ یجب ان یکون الملك متصفا مل اخلاق المرضیه زرووی د چې بادشاہتی د مدینی دا د متصیبې په خولو اخلاق او باندې کدا سينوی خپل اخلاق سخاوه غیره بکینوی نو الا کان کلن علی المدینه دا بیا ځان لچ کم په مدینه او په خرب باندې بوت شي له بزن له بیا غرغول غوړی تفصیلی کیفه ال لم یکون شجان نزعفا عن مقاومت المحاربین ولم تنظر الیه الرعیتو الا بغین الحوان یو پاک شجاعات پاکار دی بہادری پاک پاکار دا خب بہادری نوی او ک جنگ لسوک مقابلی لی را پاسی نو دی بی آگا کولی نش نو بی عجز دی دا مقاومت دا محاربینو او بلدادا چی دلس اڈی تا خلق پس پلن اخس پک نظر باندی ګوري بیاغیرره تظار چاسه شي بادی شي فلم ی کوون شوجاان به حدر نه وي زوف دی به کمزوره وي د مقابلې د جان کوون کوونه او نه به ګوري د تهې آیا مګر په نظر د زلتته او کووای باندې دوی محلله ولهه به کار دی ولی که حالم نه وي نو او بیا به په جباتو د غص د وجه خلک چې کم د نو تنګه په نه خبر به خلک واجهې ژیل تهباچی نو خلکو ته به تکلی حکمت وله په کار دی که حقيم نه وي که نو دی کلی چله وللی شي نو دی به په تجور باندې پوهږي نه بیایا په کاردار داره چې مسلاحت پېژندلی شي سرورم قل په کار دی پینځم بالغ شپږم حر او ووم چې کمندونو سړې اتم خاوند راي او سمه او بسره او نطق د ظاهري دي چې د امبرا په ری کوڼي چې کوڼي کنن لا کده نه برورس شي را کده کده په دما مي بیا یا اڑوندي یا چې کمدنو خاراوي او دو نسب په اعتبار بار سره هم چې کمو خلک کې سپک نهګړي د دو نهسب او د کاام نسب خلکو منلی وي د پلارنی که د طرف نه چې کمو خله روانې او بل دا هم خلک مننی چې دی چې کمو د خار م دی او د خلکو چې کمو ناسحت ته وللم ی کوون حلیاً نو کا د یو قریب ا د چ خلک چ کمندونو په خپل غلبا او په زور باندې هلاك او خو خیر نوین اللهم یستم به تدبیر المصلح به استم بعد تدبیر مصلح کوله نشي وان يكون عاقلا بالغا حرا ذكرا ذا راي ان خاوند راي و سمع و بصر و نطق ممن سلم الناس شرفه و شرف قومه دا غچانه دی چ خلکو کو منلوی شرف د دو شرف د قام عزیزانو د دو او من هو من ابائه الماثر الحمیده اولدی لی وی دنه او د مورو پلا دنه چې کمندنو خولی خولی اخلاق و اعرفو انه لا یل جهدا فی اصلاح المدینه او خلکو معلومه کړی وی چې کمندنو دا خبره چې د نه کم یو نه منه کوي کوشش چې کمندنو پا برابر اولو دخار کی پا اصلاح دخار کی هازا کلوه یذلو علیه الاقل شاہ سے بوئی دیکی شریعت تاجت نشتا لیکی شریعت نینو اقلوم دامنی چی دا سی دیوی لکا اوز خود خلق اخپل اقل شتننو بس تولو اٹو نو اقل لینا هازا کلوه یذلو علیه الاقل و اجمعت علیه امم بنی آدم بنی آدم او یعما کړه د بدیباد نړلو د بنی ادمو سره د لویوالي د خارونو د دینه او سره د اختلاف د دینونو د دینه هر کله چې د معلوم ک چې کومو په دې خبره دا خبره معلوم کړه چې انل مصلحه المقصوده تم النسب الملك لا تتم الا به چاغه مصلحت چاغه مقصود د مقرر کولو د سربراه د بادشاهانه لا تتم الا به اغه نه تامیږي مگر په دې مذکور او صافو باندې ب ی دی ټول او سافو تاج د په تعویلله ممسکوورون سره پای وقاشون من احال نره خلاف ما خلافه وکرهت بغي قلوبهم وکرحت تو قولوبه هم اوس که لکه دا تیره او ساافو لکه زمونږ سر برانو کې د خیره سره معشاءالله وااپرم دا سر سوصد به ووا لکه چې اوده تیره او ساف ې نو چې دې خلاف یو بادشاہ کې کی وي که نه د خلکو د ژوند نه بدشي دا خو د ژوند نه شي بدشي او کولی نو سه مجبوري واینو خبره باندې پوه شي کولی نو سه چلوي مجبوري واینو فاین وقایشی او من اهماله کچر تواقیاشی یو عمل چې کم دنو ته محمل پر خدلو د دې مذکور سیزونونو را اوه خلاف ما یمبغي دیم ویني دې دی لاره چې کم دنو خلاف د مناسب چې دا دا یو نامناسبه کارو شې وړي پهکارحت خو قلوبه هم او بدې ګړنیزلوونه د دی یعنی د زړه نهسه ګړي بعد ګړي ولهوسهکهتوسهکهتوال هغېل کهغلی وي نو بس سره د غص نه بس وي غلی وي س کولی نه شي پهلابد دو ک خو ذکر ک کوي چې بعدشاالله چې کم جا او را او په لگا چې چه بزاید تیرو کوایفو بانی پورا دی حبارو بانی پویگی کنا خلک ازوری نشتا حشم جا راغب دی نشتا دی بس درس چې رو خلکو کسیت ورش ری نه ڈک ندی درس خوص رونا حبارو بانی پویگی کنا او تاسو زان زان لاری او تو بخده تو بایی اللہ زماری پا تو بو تو بی لکه دو وزیر قابلان جی لکه کنا نو ار یو چه کمنو پا خپل زائبانه دیرو خیار ده خلکا رعب دب دبا چه دا سی چه اغاب دو خپل خبر پا بلبانه نافس کوله شی او خپل خبر پا بلبانه حاکم کوله شی دا یو قوت سده پا کار ده زن سده ار رنگوی لکا اغا خپل خبر تنفیس کوله نشی او پاکی قوت فیصله نوی هغه چې کمنو داریک چا تا دا خبر نشی کوله دا سه کوا و دا سه مکوا نو داسې یو روب یو جا یو حشم چې دی او دا باشاالله په کار نو چې کله داو په کراغې نو بیا دی حفاظت هم په کار دی د خپل روب او د جاسه په کار دی حفاظت په کار دیغ عملې کوي چې په کم سره دا جا سیاتږي او دا دغ اخلاونه د ځان سااتي چې په کم سره چې کمونه دا رو او حشم س کمی کمي نو د د خپل جاه ددي به بیا سوم ساي خیال بم دی خیال دی دپارا دپارا هم سای د د خپل د صفت په چې کمدنو خیال ساې والله بددل المې من انشااء ال جاه في خللو راې ضروري ده چې کمدنو د سربره دپاره دپاره پیدا کول چې کمدنو د جا او د راب په ژلوو د رایاو کې څوم احب زه هووم که نه بیا اور پسې ضروروری ده چې کمدنو لا ضري د چې کومونه د بعدشا د پارهه من حفظدي ساتل له هغې تهداروکل الخادشات او خیال ساتلل چې کمونه د هغهسیزونو چې هغه خشه راوللي او خرابې را ووللي چې کمونه په دغه او صافو کې لهغته د تبیرات مناسبه په تبیرات مناسبه او سره چې خاادشاات را نه شي ومن ق صدل جا موره جا چې دی او مجد صحوي او دوواده چې الله همنی اللو کل مج د والله مجد د الله بفیین الله د تا نه بزګي غواړهم خو لکه دا بزرگ خو په غټو کارو کېږي دا جا داسې نه جوړي کې چېې به سړی لکه کور لکه سړی ته چېې او پیشله غزار ورکې لکه دا په پیش په غزارون کې سړی به پیش سه وررکې غزار ووررکې د زړونه اغستل چې کم دا د ځان له مستخیل کار دی آغا او اوصاف په استعمالی چې په کوم او صافو باې زړونه کی کې دا جا سې نه پیدا کې چېګ نو او اوپنن سبا خله کوی سووکو ته کی کې وستا پلار غص جا غ نه ش وړی و یاری او سړی کورړیخورري خبره باې پوهږي که نه دا جا, جا چې پیدا کېږي په زړونو کې را به او مقام چې پیدا کېږي د خلکو په زلوونو کې دا مخې ته او صاف اوسه کوي ورې ساوصاف او خلق ورې لکه د دوی کې بشو جهات دي د وحکيمي مخلک پر د خبرې ډېر قدر کوي چې دې چې کوم خبرو کې نو سو फायदा بکی وی بلدار چې لکه کل وروډونه پکړي کله چې کمونو چاله مبدا وایاني ور کړ کله تحریک انصاف کارټ جوړ کړي لکه چې خلکو لمکتري شنو سکی او کې نو پدې چلوانې بچي کمونو د خلکو جوړونه غاټي چې تا جیب تالی والی اور ټک کارنک کړي نو جب بیا به دله خلک وټو نه در کیا ومن قدل او جاه اوڅوک چې خي جاله را فی نو په د د ووری ده اتهحللهله خللاق الفااضله چې دی د ځان خسته کې چې کمونونه په خستهښیستسته خوونوبانندې میم یون ناسې بوراستته هو هغه چې مناسب بي د د د بعد شاه سره د د در یااست سرهکششه جااتېول حکمتې والڅخوتې ول افې عامن ظلم چې چې به ظلم او کوچا سر زیاتیو کو نو د یو سره معنی ذاتی تور به چانه انتقام نالی په نوښه ولابق باندې ظلم دامن نه چې په خلکو ری ظلم کوي د دې ته تسکي مافي نه کیږي د سر ذاتی تور سیدګا نا بادشاه سره زیاتیو شو کنه یعنی ذاتی تور دینی نه او عوام او حق ناس بلکې ذاتی تور چې کمونو سره زیاتیو شو نه د داغې نه سکي مافي کیږي د و اراده تن فی عامه او اراده دنه فی عامه دغه بدا ارادوی چې ټول خلقو ته سوراسوما فائدہ وراسوم و یفعل بالناس ما یفعل السياد بالوحش دا 6 چې کوم نواسي اول یو مثال ذکر کړي د دې تیری خبرې چې ګور زړونه د خلقو باندې چې حکومت کیږي نو سرونه تابع کول خلکه وقتی توري لکه کار په کار دیده چه دی دی چې د زونه سکری شي تااب کړی شي او زونه غستلی شي خبرهبانې پوهږې که نه زلوونه چې کمدننو اختل په کاري لکه ته پرکه د یو جوم ایامې خبره بانې پوهږي د یو ادارې چې کمدنو سربره او مشرې د یو والاقې چرم او میمبرې نوکه ته چې کمدنونه د چا زونه ستا غستې په تا سره د هغې هم ملګري ک ته به جلونه اخلی د زلوونو نوروو بچ منو ستا خبره هغ کې کوي اثر کوي اوسته پر ک ی جممات سربری او کې کار کوي نو ته به اول دا خبره هغې ته عملن ثابتته کې په خولی نه ته شه عملن به ثابتته کې چې زه ستاسو خیر خوایم ستاسو خیر خوایم ستاسو د بچو یم خیر خوایم ستاسو پ معمتای کې ماله سه ذاات ګټه نشته دی څیګه کمدنو که زهر تر اعظم جمعات تر اعظم ستاسو د پاره اعظم د دې خلکو چې کله دازه هین کې پری وته له ټول ماشومان سره مهنت شروع کو خوړای د شروع کړی درسونه نه شروع او دا غي د پاره د شپې جړاګان شروع کړی پوسټ ګور چې کمندونو لګو خپل صفه خلق پتا سره ماتي تا تک محله کې شکرو چتیږي بلځه کې شکرو چتیږي خلک بداو چې کوستاجه چې چبرو قتل مونږ به دې جامې وہی دا خبره تبې منبر باندې سخت خبره کوه غریبسته سخت خبره بیا وڑی وی دا مونږ د خیر د پاره کوي از مونږ اوستای زمونږ د خیر د پاره کوي تنه عملاندا ثابت کړی چې زستا ز خیر خوایې ای و څنګه چې کندنستا خبري برداشت کړي شاسې بده دې د پاره یو محسوس مثال ذکر کړي وی تعلق سوچوکا څو ښکاری دي او هغه زنګلې ز ناور خار لکه زنګلی اوی دي او داسې سیزونه دي هغه چې کمسه کوي زنګلی ساران خواګې دي دا کار کوي زنګلی زنناورو ته ووحشي ل ک ومت طلب دا چې غه مو تنفرې لکه د په طببییت کېسهشي دی تا نفر ته و تختې د بند نه اوس خکاري چې دا کار کوي څنګه کار کوي خکاریي د هغې دپه مختلفته کې کوي ترکیبونه کوي کله چې کمندونو دغه په شانتي روان شي ټټ ټټ دغه په شانتي شي روان شي شاغوره وګوري نو بل دې چې کمندون په شغل غلغوندګی یعنې و چې د زما په شانتي سوکښدي را روان دي د سلور سلور خپل روان دسې رواني ټټ رواني لاس لگي دغه شانتي او کزما په شانتي چې تاسو شعر را روان دي بیا چې کمندونو شاغور ته وګوري او شاکې پرای شي چې دا خو ما جوړت نیوي انا بده بزند در سکی لگا کاټه چې زمو خدا کار نشته لگا چې تاسو اوس بیس نه به ماته وی شروع کیدل تا چې لکه څا تهریږي ځان سره پلاسو کې سراوالی رسو تو خچو کوي زستا خیر خایما که ما اداره واخی وو تا واچي سو تا واچي داسي چې دا ځان له خري زو خو کړه تاسو ما نیول نه بیا تاسو ما وخت شي لا جوړ لگا په داسه په طریقه طریقه باندې دا هغه زړه والی پو چې هغه یې دا ننده د غراشی چې د زمون خو فارې د زمون سره صدغه نه کی بدینه کی پس دا, دا غینه دی علاقې چي لګه دک شانتی سربرا د خلکو سر دا د زړونو خکاری دی زړونو سه شه خکاری دی ته د زړونو چې کوم نه سکی خکار کوي ويفعل بالناس ما يفعل السياد بالوحش کوي بچ کوم نه د خلکو سره غ معاملې چې کوي خکار کوون کې چې کوم نه بل وحشی زنګلی زناور سره په کم لکه څنګه ص د ی غه چې خ کوون ک یو برن تهلاړ شي دوونه یو برې زنګلګيض غته چې کمو لاړ شي فام زرو نوګوري ز اوسته وا ته عمله ات مناسبه ته لاتبا هم او, او د سوچ کوې د داسې یو حته چ هغه مناسب دد د ت بیاتونو دد دا دتونو سره چې ددي کم ش خو د غشانته د ځانسه کوي ځوړې وفى تهيئو بتلکل هيئه د دې ځان له جوړ کېم دقه هيات سمياب روز له هام من بعيد بیا د لورینا او دارانګه چې کمنو وي قصر النظر على عيونها واذانها او بن کې د خپل نظر لر د دې پسترګ نغې ته نغې ګوري دې د غېو تم نغې ګوري دې م نغې ګوري يو بل سترګ سره په غوګونو د کې ته توجه کي فمهما عرف منهما تيقزا هر کله چې د مخوسوس کېدې ځنګلي ځناورونه به دروازه له اقامه به مکانې دې په خپل د نیخ شې خودريګي کانه جمال لکه چې د ګټی له سوي حرکت په دغه وړ حرکت و مهما عارفه کله چې د پته معلوم کړي د دی دينه غفلت نو ذب دبه الیها دبیبن روغون د کې وته شې روان شي صحیح ده کنا داسه طریقې دا سره چې کشې د خوخيږي نه وروبما اطربها بالنغم او کله چې داسویته دغه خو غواص خوخي جوده د بیمسکی شروع کی یا د چ کمنه نظم سکی ولغی چې راشد بن نظم مو تو وای کو په دې باندې کاروش وروبه ما اطربها بالنغم او کله کله چې کمنه دغه خو خوشاوازی شروع کی وال قیليه ما بما هم او ورتاو کی دته اخ مزیدار هغه سزونه چې د دغه خوخي قست کوي دې من العلفه و خو وغيره انا على انه صاحب کرم بالطبع د یو د ځنداش خاره کې جزو ختبي سخيما او تا وګوره سره احسان کوم دا واخمنه لسه کړی دي او بسم الله و دي و انه لم يقصد بذلك سویده او دی د خاره کې چې د نقط کې په دی دا و خو سره د د خاره کول سیده کنه غلې غند کو ته ناشتي او نو ونعام تور صحب المنعم دی وګوره شاسه اجيبه خبره کې و د نعم شي دي دا پیدا کوي محبت ته نه منعم محبت د من په سل کې س پیدا کوي احسانات چې دا محبت د مخین پیدا کوي او شا وقع محبتې او اوسق من قید د الحید خبره باندې پوه شوې دسترکو په زنیر چې ووتړي که نه دغهوی د دغه ډیرر سختې ل کار د محبت دا زنیر چې ده دا د اتکارون او د بیړونه ډیررسه دی مضبوط دی د مینی په زنزیر باندې وتلی دا د زنګلی زننه اوور د مینی په زنزیر س کې ووتې نکاری کې وقید المحبه اوسک من قید الحديد فكذلك الرجل دا غبل جانه بوله ذکر کای خو <تصفيق>